Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er mandag den 1. august, og i dag afslører jeg, hvilken stor dansk aktie, som er årets bedste til videre. Vi skal også forbi Pandora, der på ny bliver afkrævet en kæmpe erstatning af Jesper Casey Nielsen, og vi skal forbi det amerikanske aktiemarked, som er inde i en særdeles positiv stime. Vi slutter hos Apple, der snart lancerer sin nye iPhone, for angiveligt er der tale om flere store ændringer på den nye model. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Signe Terp. Et afkast på 78 procent. Det er, hvad den danske transportaktie NTG Transport Group har formået at levere i år. Den heftige fremgang indebærer, at NTG aktien er årets mest stigende danske large-cap-aktie. I hvert fald indtil videre. Til trods for den flotte optur, så er det ikke ofte, at NTG-aktien når til mediernes spalter. Som oftest, der sker det blot, når et finanshus rykker sit syn på aktien i den ene eller anden retning. Senest har den svenske investeringsbank Carnegie sat sit kursmål op til 496 kroner og givet anbefaling køb. Også analytikere i SCB Bank og Nordea har givet ntg købsanbefaling med på vejen. I det lidt modsatte ringjørn der finder man Danske Bank, der har en holdanbefaling og et lavere kursmål på 430 kroner. NCG blev stiftet i år 2011 og beskæftiger sig med transport, især i Norden og i Baltikum. Vi bliver ved det danske aktiemarked lidt nu for striden mellem Pandora og Jesper Casey Nielsen ser ud til at få et nyt kapitel. Jesper Casey Nielsen mener at have fundet nye beviser i en gammel sag mod Pandora og kræver endnu et kæmpe beløb af smækk-koncernen skriver Finans. Ifølge Jesper Nielsen så har Pandora i en årrække bevidst forsøgt at skjule den reelle indtjening i et datterselskab, der afgjorde, hvor mange penge Jesper Nielsen skulle have med sig, da han forlod smykkeselskabet i år 2015. Han har hidtil fået 400 millioner kroner, men mener, at Pandora stadig skylder ja, formentligt over 2 milliarder kroner. Vi har fundet beviser på, at de bevidst har givet os helt forkerte tal for udviklingen i det selskab, jeg solgte til dem i 2010. Vi har regnet os frem til, at de har snydt mig for 780 millioner kroner plus renter. Samlet mener jeg, at de skylder mig over 2 milliarder kroner, siger Jesper Nielsen til Finans. Pandora skriver til Finans, at selskabet ikke skylder Casey eller Jesper Nielsen noget. De seneste par måneder har været gode for amerikanske aktier. For afslutningen af juli markerede den femte måned i streg med fremgang for de to store amerikanske indeks, SAP 500 og Nasdaq, det skriver CNBC. For det brede S&P 500 er det den længste stime af positiv afkast siden august 2021, mens man skal længere tilbage, nemlig til april 2021, for at finde en tilsvarende stime for Nasdaq. År 2023 har indtil videre været et godt år for de amerikanske aktier, og S&P 500-indekset er indtil videre stiget med 20 procent. Sammenlignet så faldt det store indeks med 19 procent sidste år. Vi slutter af hos verdens mest værdifulde selskab, Apple, der har en ny iPhone undervejs. Apple lancerer sin iPhone 15 til efteråret, og ifølge sin PC vil den nye model have flere store ændringer. Blandt andet så vil iPhones kanter være lavet af titanium i stedet for rustfrit stål. Det gør, at telefonen bliver lettere end tidligere modeller. Og så går der også rygter om, at iPhone vil få et helt nyt opladestik, nemlig et USB-C-stik. Det er samme stik, som de fleste computer også bruger. Skiftet til USB-C sker angiveligt for, at I mødekomme europæiske regler. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk, at du kan følge dagens nyhedsstrøm på jyreinvestor.dk og husk også, at du kan abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast. Og apropos podcast, så er Millionærklubben færdig med at holde sommerferie, og de sender som vanligt kl. 9.06 i dag. Tak fordi du lyttede med.